але все це доходило до них з усіляких чуток, що їх заносили до табору навіть цигани. Це кочове плем'я в ряди годи заїжджало сюди на кибитках кувати кінцям коней, буна дзіва, і розповідало полоненим, що діється в світі. Та ні цигани, ні сорока на хвості добрих чуток не приносили. Табором дедалі частіше кружеляли осінні вітри – вони зривали хмари піщаної куряви, яка скрипіла на зубах і виїдала очі. Дарниця лежала на берегових пісках, ними весь час колобродив вітер, і все було сіре від піщаного пороху, бараки, люди, їхній одяг, обличчя. Соколине око в Мироновій кишені було холодним, як і все довкола пронизував дедалі дужчий. Осінній холод. Одного вечора в сутінках до Мирона підійшов, наче тінь, Петро Гультайчук. Він і так був худий, а тут висох на щіпку, хоч годували їх вівсяною баландою навпіл з Остюками, щоби були здорови, як лошаді. Петро тихо сів на краєчок колоди чим далі від Мирона. У нього й тепер на одній нозі був черевик а на другій – чобіт з відрізаною халявою. Не встиг сірома взутися в комісарські хромовики, хоча того добра в захоплених большевицьких ешелонах вистачило б не на один галицький корпус. «Вибачайте, пане поручнику, що не сідаю ближче», – сказав він винувато. «Нас у бараку, перепрошую, доїдають воші, а у вас, може, й нема». Та я не про то, перейшов на шепіт Гультайчук. Хотів вас просити, аби сте не падали духом. Ми з Михасем Процєвим дали собі слово. Як будем тікати, винесем вас на руках. Дякую, сказав Мирон, але як буде нагода, тікайте без мене. Гультайчук зітхнув голосніше, ніж говорив. Боже, як я сітішив, коли ми вступили до Києва. А чим стій скінчило, не можна чоловікові так сильно радіти, бо тоді й смутку буде та сама мірка. Це я закмітив давно. Але не падайте духом, пане поручнику. Гультячок підвівся і так тихо вийшов до бараку, наче він не торкався землі. Якось до Мирона підсів навіть бик у червоних погонах і сказав, що не тримає на нього зла. Зняв би з Мирона пута, якби він прилюдно попросив у нього пробачення і пообіцяв, що більше не розпускатиме рук. Бик був дебелий, бреластий у плечах, але з лиця добродушний. Через повні рум'яні щоки він навіть скидався на веселу дівку. Тепер усі вони були веселими, бо Добр армія, впевнена йшла на Москву. Генерал Мамонтов уже взяв Воронеж. Ось як розіб'ємо петлюру, сказав Бик, то відпустимо вас додому. Потім відіб'ємо галичину поляків, і ви будете наші. Чого ж нам сваритися? Мирон мовчав і дивився собі на ноги. Біля щиколоток кайдани натерли Багряні рубці. «Упрямий ти, галічанін», сказав бик, «Но смотри, якщо не попросиш прощення, мені придеться смити свій позор кров'ю». Минав місяць неволі, який видався Миронові довшим за рік. Холоди дущали, а планені не мали теплого одягу. Бараків не опалювали, холоднече дошкуляло в день і вночі. Стрільці почали хворіти. Відпоручники зі старшин пішли скаржитися комендантові табору Осліковському на собаче утримання. Полковник Осліковський їх заспокоїв, що на початку жовтня усіх полонених перевезуть на вугільні шахти Донбасу. Там вас, мовляв, і зодягнуть тепліше, і взують, і відвошивлять». Стало зрозуміло, що треба чим швидше тікати. Хорунжий Василь Гречаник попросив коменданта, щоб із полоненого гірняка зняли кайдани. «Це ж військовий полон, а не середньовічна каторга», – сказав Гречаник. Полковник Осліковський відповів, що цей полонений завдав білогвардійцеві тяжких тілесних ушкоджень за що міг би дістати покарання значно суворіше. Але він подумає, як полегшити долю невільника. Відпоручники пішли до старшинського бараку з однією думкою – тікати. Радилися до глибокої ночі, і вихід бачили тільки в одному. Хтось із них мусить дістатися до Трипілля, столиці отамана Зеленого, і попросити його, аби дав утікачам провідників і трохи оружних людей. До Трипілля було небагато і немало, верст 45. Зате дорогу туди показував сам Дніпро. Іди його бергом униз за течією, і через кілька годин побачиш на протилежному боці Трипільські кручі. Хто піде до атамана? Усі подивилися на Хорунжого Романа Зеленого, мовляв, кому ж як не тобі брати йти до батька отамана з такою чолобитною. Зелений Зеленому не відмовить. Хорунжий подякував товариству за честь, піти з ним у Трипілля ще зголосився Василь Гречаник, який виявився давно запасся кусачками, і тієї ж ночі вони вирушили в дорогу. У загорожі з колючого дроту прорізали кусачками такий акуратний лаз, що його й день ніхто не помітив. Старшини нічого не казали стрільцям, які жили в окремих бараках. Вирішили не загадувати поготівля до втечі. Поки не повернуться посланці до атамана Зеленого і не скажуть, як діяти далі. Виглядали їх, як на гоках бо всяке могло підстерегти гінців у дорозі. Але через два дні Зелений із гречаником повернулися. Прибилися до старшинського бараку знов-таки серед ночі і сказали, що батько-отаман зробить усе, що треба. Після завтра ввечері всі мусять бути готові. До них вийдуть не тільки провідників, а й охорону. То ви бачили самого отамана Зеленого, з недовірою спитав старший десятник Орест Присяжнюк. «А хіба ми до кого ходили?» – невдоволено глянув на нього Гречаник. «Ну так, а який він? Хто?» – спитав Гречаник, наче не знав, про кого мова. «Та жотаман! Простий сільський хлопець!» – сказав Гречаник. «Зустрів нас босий!»